esse ramé Eh, wajar Aya, <coughs> wajar ahyuha fa ahyuha ma khalaq ma khalaq wa بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انقصنا ومن سيئات ععمالنا وإن يهدي الله فلا مذلل له ومن يدلل فلا هادي له والشهد أن لا إله إلا الله وحده لا سريك له والشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم التين أما بعد قال الإمام البخاري حملت تعالى هذا السبب رقم سبعة وخمسة مئة وتسعة وخمسين سبعة وخمسة مئة وتسعة وخمسين سبعة وخمسة مئة وتسعة وخمسين سبعة وخمسة مئة وتسعة وخمسين سبعة وخمسة عن سميه ابنه طلحه بنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل ومن ادعى من ذا با يخلقك خلقي فيخلق فليخلق ذره او يخلق حبطه Nah di sini ditetangkan oleh membuka dalam kitab tauhid. tawahid Berarti kan ada di sini ditetangkan oleh membuka dalam, dalam kitab ut-Tawahid. Hmm. Maknanya, tadi telah sebutkan sebagiannya, Innaman usiba aw innaman safa khulqa ilaihim takri'an laum bi mudoh hatihimullah taala fi khalqihi Yang berhak menciptakan adalah Allah taala. Yang memiliki sifat menciptakan adalah Allah taala. Dan mereka menciptakan Hewan yang bernyawa atau makhluk yang bernyawa ada sedikit penyerupaan atau memenyerapai perbuatan Allah Taala. Mau dikatakan bahwa adzlamu mimman dzaba yakhluquka khalqi. Kemudian dikatakan hmm. oleh Allah ja'ala ba'id falyakhluqu darratan aw yakhluqu haffatan aw Dan amri ini amr in untuk ta'ziz, amr yang maknanya ta'ziz yakni Tidak akan mampu mereka untuk melakukan perintah ini. Falyakhluqu darratan aw yakhluqu haffatan aw sa'iratan. Ta'ziz yakni pelemahan. Sungguh mereka tidak akan mampu atau setihza Semangat tadi telah kita dengarkan tentang Makna Fil'amr di sini Dan juga sebagaimana telah lewat Bahasanya Perbuatan hamba dinisbatkan kepada hamba Yaitu makhluk Perbuatan makhluk yaitu makhluk <tuh> Kan? Perbuatan makhluk yaitu makhluk. Kalau makhluk itu adalah dia, Sambah dalam makhluk Allah, Maka juga perbuatannya makhluknya Allah Ta'ala. Dan akan lebih jelas, Dalam jelasannya akan datang, Dalam hadis yang setelahnya ataupun setelahnya. Berkata, Al-Anhu Bahasa beliau, Berkata sami tu nabi aku telah mendengarkan nabi ini yani, sami tu qaulan nabi. Sami tu nabi ya sami tu kaulan nabi. aku mendengarkan perkataan nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya beliau bersabda qala azza wa jalla di mana ada jawab heskut qudsi. Ini namanya hadis al qudsi. Wa man dan siapa yang lebih dolem? Mananya tidak ada yang lebih dolim Tidak ada orang yang lebih dolim Dari orang yang Zaba, maknanya qasodah, Menuju Bermaksud Menciptakan seperti ciptaanku Maka kalau dia memiliki Niat untuk menciptakan seperti ciptaanku Supaya dia Atau supaya mereka menciptakan darah Ataupun cetakan habbah bijian atau sairah sebiji sair. Mana Ma daripada akan dijelaskan. Pariyah keluku atau memandai apa pariyah Maka di situ khilaf disebabkan kepada mereka, karena perbuatan mereka, maka adalah makhluk. As-salah berkata As-salah As Soalun Menasih Ya ini As-salah bertanya kepada Para hadirin Takallah Masari Ya yani, Di sini ada yang Dibuang hurufnya Ini apa Istifaham Ada Istifaham Dibuang hal Takallah Masari Ala kalimati Kholaktum Al-ayni Awisari Baik Al-A'ini ataupun ibnu Hajar Apakah satu di antara Yang mensara Kitab ini ada Komentar, ada pembicaraan Tentang lafad khulaktum Dalam hadis ini Al-A'ini Atau sari Adakah komentar dari satu Dantara dua orang ini Jawab berkata sebagian para Hadirin dalam hadis itu Qal al-Hafidh bin Hajar fil Fatihum juzat 3 asar sabitah 552 dan 322 dan Ini perkataan Allah Azza wa man dahaba. Ini wa man adalah meman mim man dahaba. Wa mim man dahaba. Ygani kosodah. Dahaba mana ya? qa sadayak sudayak sudayak sido bermaksud manusia fa qalu yakhluquka kalqi nusib al khalq atau nasab al khalqa ilaihim ala sabil al istihza' aw al tasfi fi surah faqat al khalq dinisbatkan kepada mereka ini Mananya adalah istihza Alas saya beli istihza Ya tujuannya untuk mengecek Meremehkan Atau penyerupaan dalam Gambaran saja Daholki Daholki Penyerupaan dalam surah Dalam bentuk Bakaloh faliyah keluku dar rotan ausai rotan, amar situ faliyah keluku faliyah keluku ini adalah amar lit ta'ziz Ini apa? Menunjukkan mereka tidak akan mampu. ala sabit taroki fil hakawri atau tanzil fil al Al-Haqqara jani pengginaan Peramehan Fal-Yakhluk ini adalah Melalui sabil ataupun Uslub Taraki Al-Haqqara jani Peramehan pengginaannya itu Tidak langsung Dinakan sekali Waktu tapi, sekali kalimat tapi kalau memang mereka memiliki Kemampuan dalam menciptakan Mampukah mereka menciptakan Darah atau Syairah nah. Atau Habbah Ini tidak langsung ke tingkatan yang paling Berat Yang paling remeh saja mampukah dia menciptakan Atau mereka menciptakan Kalau tidak mampu yang paling remeh lebih lagi yang Berat atau yang berat kalau tidak mampu Diberi yang paling remeh Untuk diciptakan Mampu tidak mereka Itu namanya tarokki Filhakor Peremehan Penghinaan Melalui cara yang bertingkat-tingkat Itu namanya tarokki Dari perkara yang paling gampang Atau dari perkara yang paling berat Kalau perkara yang berat Tidak mampu Yang dibawahnya yang lebih enteng, lebih ringan. Atau alat anazzul fil ilzam. Kalau enggak mampu menciptakan zarrah, lebih-lebih lagi mampu menciptakan apa? sa'irah. Wal murad bi zarrah kalau yang dimaksud dan yang dimaksud dengan zarrah in kana namlah, kalau lah yang dimaksud dengan zarrah adalah namlah. seekor apa? semut Bahwa mentakdiri him, wa takzidhi him di kal taratan, wa di kal jamat okro. Kalau memang itu adalah enamlah yang dengan dengan makna darah adalah enamlah seekor semut, maka termasuk penyiksaan mereka dan termasuk peleman mereka dengan menculikkan hewan. Sekali waktu kadang dengan menciptakan jamat pendamati waktu yang lain kali yang lain. Wa inka na azhar bimana al haba. Kalau daherti mana haba? Fawabikholki maale salahu cir mun mahsusun. Kalau haba itu adalah yang berhamburan yang tidak di seperti udara. Dalam mencacakan yang enggak memiliki cirm bentuk yang bisa diraba, wabima lagu cirmun ukroh dan juga termasuk apa yang memiliki bentuk dari sisi yang lain, moyhdamalu ayakunah au suatu keraguan dari rawi, faliyakluku darwatan au liyahluqu habatan au sa'irna au ini adalah bisa juga untuk keraguan dari seorang Arab ketika menyampaikan hadisnya atau ketika menerimanya rapat <tuh> yang datang dari dari nabi itu au atau pakai wau apum kalau au berarti ragu kalau bawa itu apa cituan ini kalau kamu mampu kalau enggak mampu ini kalau nggak lagi yang ini coba, Itu namanya apa? Alasabilita roki, penghinaan dari bentuk dengan cara apa? Bertingkat-tingkat yang lebih berat nggak mampu coba yang lebih ringan. Namla tentunya lebih berat daripada, bikin apa? Fijian habba atau sairo. Ah. Dan ini namanya termasuk, termasuk panggilaan dan hal tersebut termasuk, enggak boleh. enggak boleh melakukan menciptakan ciptaan yang menyerupai ciptaan Allah Ta'ala, yaitu makhluk yang bernyawa. Yaitu makhluk yang bernyawa, maknanya tidak boleh. Karena siapnya ini, siap walaupun susunannya adalah kalimat perintah, tapi tengok di awal kalimat Waman adlamu Zem celaan, Ini disebutkan kepada kedoliman Tentunya perbetulan tadi adalah tidak dibolehkan Maka barang siapa yang menciptakan hewan yang bernyawa Maka dia termasuk memiliki kedoliman Dan kedoliman yang besar kenapa? Waman adlamu siapa yang lebih dolim Termasuk kedoliman Kedoliman yang sangat besar dan ini juga termasuk hadis yang berkaitan dengan Larangan menggambar Dengan gambar yang bernyawa Dan dinisbatkan perbetulan tadi dengan Mengatakan kholak menciptakan Karena menyerupai apa yang Allah lakukan Tukang lukis Dengan tangannya Atau tukang gambar dengan kameranya Dan yang lainnya termasuk dalam hal Mereka adalah termasuk Terkandung dalam hadis ini, karena yang dibicarakan adalah hukum gambar dan penggambar. Tentang cara menggambar enggak ada pembatasan dari syariat. Yang dibicarakan adalah dua hukum: hukum gambar dan penggambar hewan yang bernyawa atau makhluk yang bernyawa. Adapun alat menggambar, bagaimana cara dia menggambar ini tidak disebutkan, maka masuk masuk dalam semua cara yang dipakai. Dan alat yang dipakai yang jelas ketika keluar gambar yang bernyawa berarti dia termasuk terkandung dalam kezaliman ini dan juga ada hadis yang lain terkait dengan larangan menggambar dengan gambar yang bernyawa. Sehingga perhatikan ya, Pak. Imam e, Nawawi dalam kitab beliau, Pak, Riyadhus Salihin mebegini bab tahrimu Membuat tahrim haram menggambar Dengan gambar yang bewan yang bernyawa Baik itu di Kain Baik itu di batu Baik itu di Lantai Dan yang lainnya Dan semisalnya itu lagi Dan panjang babnya Babnya saja panjang Maka disitu beliau memahami dari sebelum adanya apa alat yang sekarang ini. Beredar di pertengahan kaum muslimin alat menggambar baik pakai HP dan yang lain semuanya ada termasuk dalam kandungan bab yang dibikin Imam di Nawawi tadi. Dan juga Imam Qbil rahimatullah membikin kitab hukmu taswir dewa-dewati arwah. Sebutkan juga satu persatu tentang hadis yang menggambar di dinding yang ber, yang punya bayangan dan yang lainnya semuanya disebutkan malah udzul di dinding gimana punya bayangan enggak punya bayangan Ya gitu ketika Rasulullah mengatakan la analloh sahib hadis surah ketika di Ka'bah lalu dihapus mana ada bayangannya mudah di Ka'bah kalau ada bayangan berarti yang berdiri sendiri kayak gini ini ada bayangannya Ya, ini lah bayangannya. Kalau di dinding dan juga dihapus, namanya dihapus. Tentunya kalau punya bayang, bayangan. Kalau punya bayang berarti bukan dihapus tapi diru, dirusa. Nah itu, hancurkan itu namanya punya bayangan, ya kan? Seperti boneka, patung dan semisalnya. Dan melalui dalam binamla, apa boleh? Bi om la, binamla. Mereka tahu uang Yang semisalnya Itu semua termas termasuk-masuk Dalam larangan Tapi sekarang dibikin Untuk alat berdakwah Oleh kaum muslimin Yang gandrungi gambar Dan oleh Kebanyakan mereka dari jamaah Selviya Jamaah Selvi <tuh> Ya kan Maka benar kita dulu kita mengatakan salapi, salapi leh. Jadi sel, selfie. Katanya apa? Manfaatnya besar. Bagaimana manfaatnya besar? Sementara Rasulullah mengatakan, berman, adalahmu meman, dah payah lupa kalau masa kedaulaman manfaatnya besar. Bagaimana kalau dawah dengan joget? Joging niatnya olahraga. Ina malam juga menghibur para madu dan menghibur madu antara masuk suka dakoh gimana ni ada coba dengan soket untuk ngebor inul daranista dan yang semacam dari mereka daranista Has ya, misalnya ini. Dulu nanti lama lalu niat Tapi itulah yang sekarang kita dikejutkan dengan di masjid, dimasuki dengan niat berdakwah, gambar, -gambar bernyawa bertebaran di situ. <tuh> Adal Rasulullah melanat. Rasulullah melanat. Juga inna sahih hadis surai, gadab bin muslimin dibusuki, ditipu sedangkan dengan perkataan seorang alim yang kadang terpelasat dari kebenaran nanti bilangnya ini masalah khilafiyah masalah khilafiyah nah itu dah kita harus toleransi saya perhatikan kalau batal rahmatahala kalau di hadisnya yukollahum ahyu ma khalaqtum kau luhu perkataan nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya Aisyah dan yang lainnya dikatakan mereka dikatakan bahawa mereka dijukul ulang dikatakan bahawa mereka para penggambar ahyumakolaktum para mereka yang menciptakan ciptaan yang seperti Allah menciptakan yang men tasbih tidak harus serupa persis yang makeup tasbih itu tidak harus serupa persis. Ya kan seperti kita katakan Muhammadun kal kal asat masuk onak bulunya dowo-dowo, gigi nih mengerikan, kakinya empat, ada bundutnya jentit-jentit, ya enggak. Tapi sebagian sifat yang ada pada Muhammad seperti apa asad awasat si singa, pemberani dan semisalnya. Nah itu demikian juga yang luka hal tidak harus kemudian ciptaannya seorang tadi menciptakan gambar yang bernyawa kemudian seperti alam ciptaan manusia ewan yang bernyawa, bisa ngomong bisa bernafas tidak harus, tapi sebagiannya saja cukup, cukup seperti jahitun kalbader jahit seperti bulan purnama masa bulat seperti itu ya boleh, menurut bulat seperti bulan purnama ya boleh, tidak ada sikit tidak ada apa iya tak? Mungkin <tuh> LA gak payu kabin gak nonggelam, dapat kau ni kadu bulan. Ya. Tak? Tapi maksudnya apa? Sebahagian sifat yang ada pada bulan bernama ada pada Zaitun. Nah, dan semisalnya, <tuh> yuqolulagum ahyum akhlak tu apa yang kalian ciptakan. Kata benubatul inna nasabah kholqoh ilaihim takri'an lagum bimudohatihim. Allah Taala Bihal Ki hanya saja. Kalau ini ditesebabkan kepada mereka sebagai takrik, nah, sebagai takrik ini bersebaga Sebagai teguran keras kepada mereka, sebabkan mereka memiliki perbuatan menyerupai Allah dalam ciptaannya. Tengok, menyerupai. Tapi menjadi manis menciptakan Hewan yang bernyawa ketika niat untuk berdakwah nah, menjadi manis sedap hmm. dihadirkan ke masjid bahkan masjid pun sekarang dipasang CCTV ya tempat ini dilengkapi dengan alat CCTV nah, CCTV ya. Tayy. Fabakkathahum bi an qala idza sabahtum fabakkathum maka Allah membikin mereka enggak mampu untuk ngomong berbuat dengan perkataan idza sabahtum pimasawwartum makhlukatillah taala fahayyu Kalau apa bilang mereka ahlian menyerupakan menyerupai apa dengan dengan apa yang kalian kepikir ini ciptaan-ciptaan Allah? Saba ciptaan hidupkan kalau mampu kalian. Kam ahyahu Allah Taala ma khalaqhu Allah menghidupkan apa yang dia telah ciptakan. Allah mampu menghidupkan Allah mampu memberikan nyawa coba kalian kalau mampu, mampu enggak? Ini namanya amrun litaziz, perintah untuk pelemahan, enggak mungkin mereka akan melaksanakan. Seperti kita bilang Orang yang sudah kita bantai, ambruk bangun tidak kamu mampu. Ya, memang dia tidak boleh bangun. Ya sudah pun tapi tidak boleh bangun. Maksudkan kamu tidak akan ma mampu. Nella tipu gula itu dah ambruk. Coba bangun kalau kamu mampu. Tidak ma mampu. Nah, itu. <tuh> itu namanya apa? Termasuk penghinaan, stesha dan semisalnya. Dan bagaimana seorang yang diajek oleh Allah Taala? Nah, kenapa? Karena Allah memiliki sesuatu setia mengajek. Siapa yang berhak untuk di, diajek? Kalau yang menciptakan seorang hamba tadi mengajek kepada yang diciptakan, terus kau ya opor rasanya. Ya toh. Kita diajak kepada orang yang kita butuh kepadanya Kita diajak oleh orang yang orang itu Kita membutuhkan dia Rasanya apa? Hina kira sangat hina sekali kali Kita Kita butuh kepada Orang yang mana orang itu mengejek kita Padahal kita ini butuh pada dia Dia mengejek kita Meremehkan Sangat sedih, sangat hina Demikian apalagi Seorang hamba Kebutuhan kepada butuh kepada darat yang maha kaya, yang enggak maha butuh, enggak pernah bu, butuh, yang enggak pernah butuh, kemudian dia cek, dia lah yang mengetek kepada hambanya terus kayak apa rasanya. Maka dengan demikian kita harus waspada. Sehingga ulama membatasi. Kalau kita harus bergambar dengan gambar yang bernyawa, lidah buruk, rapi. Dan semisalnya. Dan dosanya bagi orang yang memaksakannya seperti pemerintah. Maksa kita menggunakan uang bergambar dengan gambar yang bernyawa. Ini kalamnya saya mengkul taala. KTP Pak Paspor -pas, misalnya mereka yang akan menanggung dosanya para penguasa yang membebani manusia untuk bergambar. Ini kalamnya saya mengkul taala seorang alim yang tidak lagi ada keraguan tentang keilmuan beliau di zaman yang penuh dengan fitnah seperti ini waqala al-kirmani rahimahutaala usdil khulqu ilaihim tasrihan sarihan khulq disandarkan kepada mereka dengan lafaz yang sore ahyu ma khalaqtum atau amman dzaba ay amman adlamu mimman dzaba yakhluquka kholqi dengan penisbatan yang sore gamblang ini adalah wa wa ini adalah menyisi judul laqad al murad kasbuhum daripada dengan kasbuh usaha mereka judulnya apa kemarin ha Rabbu kullaita'ala wallahu khalaqumamata'malun bil akhirih inna kullashay'in khalaqnahu biqadar Artinya terkait dengan judul dan hadis ini bawakan nampaknya ada perbedaan maka dikatakan bahwa khilafut tarjamah beda dengan judulnya Khalaq ittad de teh nisper ke Amerika dengan lafaz yang sore. Man allama man daba yakhluqu ka kholqi, ka kholqi wa man daba yakhluqu ka habbatan aw yakhluqu sa'iratan. Labin murkasbu min usha mereka. Fa fa' fa'utlikal istizaan awdimna Kholaktum makna sawwartum Diungkapkan mutlaknya Lapet kholak atas mereka itu sebagai penghinaan Sebagai ejekan Atau Kandungan kholaktum tadi Mengandungi makna sawwartum Kayak yang kalian gambar nah. Atau kalimat kholaktum itu Makna kandungannya adalah sawwartum Apa yang kalian gambar sebagai bentuk tasbih sebagai bentuk panyerupaan dengan khalaq dengan namanya menggambar mirip dengan menciptakan atau utliqal aldul khalq dinaan alazi'a atau, atau diungkapkan mutlaknya lafadz khalaq pada mereka itu dibangun di atas anggapan mereka memiliki kemampuan untuk menciptakan penyanggapan mereka mampu untuk menciptakan ini dua makna yang muhtamil antara yang pertama dan yang kedua Tapi adalah hujjah. Namanya walaupun ada ihtimal atau mujmal hujjah untuk perkara tadi tidak dilarang Baik mananya menggambar atau menciptakan Maknanya telah dilarang hal tersebut Bahkan ketoliman termasuk tercelah dan namanya dulum adalah dosa. Abu dikatakan adalah maka dosa ber, dosa besar. Siapa yang lebih dulum? <tuh> nah, itulah ya bagaimana dosa besar dibikin jalan untuk menjalani dakwah katanya cuma pantulan, pantulan tak kondi pun kok semantul lu piye? Mantul, pantulan. Ya. Itu cuma pantulan. Mantul pi, pi dari mantul nahu. No Bagaimana cara memantulkannya? Pantulkan, ya kan? Coba alat pemantulnya mana? Mana ada? Alat penggambar yang ada, Kameranya nya mana? Mana dasar? Kita beli alat pemantul, ikan ya, akad diladeni sama pemilik toko. Alat pemantul apa, Pak? Itu kata sekitar itu pantulan saja, gitu jadi saya tanya kesini kerana saya bilang itu pantul jadi saya cari alat memantul yang mana ya saya bahasa dibuat tanya itu pantulan iya <gir -tian> kaya apa oh, jadi ini kelanger woi tak buat mulai tak buat musik mbakmu mau ngomong apa tak buat kalau ibu kamu kenapa kalau ibu kamu kalau tuku mbak ko copis nah, mbak ko seri seri pis <gir -tian> Ya nah itu Berarti ya, kawan? kan ya semuanya Buatmu mengucapkan piye Kau tukuk kamera Tapi aku mau sengaja buku Kok itu jadi pantulan aku lah. ya Tukuk pantulan saja, alat pemantul Oh, alat pemantul itu Alat pemantul Saya kasih kaca ya ini. Ya kasih kaca yes. Kasih kaca sama ibumu Berarti ini yang dimaksud mungkin Padahal lagi Tidak ini pak Ibu saya bukan maksud ini. Oh berarti kamu salah baca. Salah makna. Kamu jangan taklit. Oh no pemantau kamu ikuti saja. Ya benar aku membawamu. Kamera. Ini. Jadi kalau begitu. lebih belum membawa saya daripada batas seh. Ya, bisa juga. Nah, nah itu. Maka kata saya mukbil. Al-aja'i sikidana. Orang-orang tua. Di sisi kami. Kayak nenek-nenek. Mengatakan itu gambar. <laughs> Tapi. Pulang dari Jami'ah Islamiyah bilangnya pemantul. Ba pula. Ayo Allah. Kada sembel alajaiz indana. Kada jaiz. Enak nenek mengatakan itu? gambar Pulang dari Jami'ah islaminya Madinah dari Mesir bilang pemantul. ya ilaha illallah Sama saja kita bilang kopi ketika otak perlu inspirasi. Ya enggak oh lo Itu apa? Kita beli itu, Pak. Kita kalau tak perlu inspirasi, apa oh, yo. Tengoklah <laughs> di <laughs> gokel. Apa oh, aku? Kau no, wis. Namulai, namulai. Salah mungkin, salah. Salah dengar kamu. Bukmu ngomong apa kamu. Haa. Ya tak? Hitam-hitam. Oh, ini. gitu. Kopi. Bila saja, bilang aja, bilang. Kita kalau tak perlu inspirasi. Ya, kau no. Item-item untuk menghilangkan ngantuk, nah itu namanya ketika. otak perlu istimewa minum kok, kopi. Nah, ya ya kan? Jadi kadang-kadang demikian. Logo itu hasil apa? Hasil sepakatan. Sepakatnya orang yang gabar, jadinya apa? Menginginkan oh orang. Nah. Tapi <tuh> perhatikan, bulu. Ya kan walladhi athar anna munasabata dzikri hadisul musawirin litarjamati hadzal bab min jayati anna man jama'anna nafsihi law sahihat ulama wakal ingkaru alaiha ulail musawirin tengok di sini Betapa selinya ya kan yang punya kalimat kultu ini betapa jelinya dan cerdasnya orang yang memiliki kalimat ada dan yang nampak dan yang jelas yang dohir bahwasannya kesesuaian penyebutan hadis musawirin hadis ini hadis musawirin hadis tukang gambar untuk dimasukkan dalam tarjama dalam bab yang tadi kita baca apa penyesuaiannya? dari sisi Bahasanya orang yang punya anggapan dia yang mencukupkan perbanyaknya sendiri, kalau memang itu benar pengakuannya, dia mengklaim itu klaimnya benar, maka mana ada pengingkaran atas mereka para tukang gambar. Aku nggawe nggawe DW, lakon-lakonku DW, kita DW, lapuklah diingkari. Nah, mahom. Jadi mereka juga makhluk para tukang gambar perbuatannya ketika menggambar juga ma makhluk. Ah itu maunya. Mereka para penggambar juga makhluk. Kelakuan mereka yaitu menggambar juga makhluk, kelakuan itu juga ma makhluk. Perbuatannya juga ma makhluk. Maka orang yang menganggap bahwasanya dia menciptakan perbuatan sendiri. Ini siapa yang punya klaim perbuatan dia ciptakan dia sendiri? siapa Qadariya Qadariya yang guluk yang mereka punya anggapan bahwasanya perbuatan mereka adalah bukan ciptaan Allah padahal dalam ayat dan babnya bahawa tak malun dan Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian lakukan juga ciptaan Allah dan Allah menciptakan apa yang kalian lakukan Diantaranya kalian menggambar Juga Itu ciptaan Allah Taala. Perbuatan kalian menggambar itu Ciptaan Allah juga Nah Ini yang di Apa Upayakan untuk penyesuaian antara hadis Dengan Ba'at Nah Adapunkah dari yang mereka gelu dalam takdir mengeluarkan perbuatan dirinya dari ciptaan Allah? Kalaulah itu benar pengakuan mereka, sungguh enggak akan terjadi ingkar atas mereka para penggambar. Mereka juga perbuatan mereka sendiri bukan perbuatan Allah, bukan makhluknya, bukan ciptaan Allah. Balamakana amruhum, balamakana amarohum pinafqi al roh, sawwaruhu. Pada makna amruhum binafirroh bimasoru amroh tak zizin. Pada makna amruhum maka ha. ini piye kalimat ini. Pada makna amruhum binafirroh bimasoru amroh tak zizin. Atau pada amruhum binafirroh bimasoru amroh tak Kalau memang mereka itu memang mampu melakukan apa yang mereka lakukan itu adalah bukan termasuk dari ciptaan Allah. Mana ada perintah terhadap mereka itu untuk menyubkan roh itu dalam apa yang mereka telah gambar amr ta'ziz. Nah. nah. Mana bisa lo ini? Aywa eh na'am sahih Jadi falamakan amruhum bilafru fi masawaru amra ta'ziz. Manis bidul khalq ilaihim inna ma hiya ala sabil tahakkum. Tahakkum atsa'an mustahza. Dalla ay ini. Ala fasad qawli man nasaba khalq ilai istiklalan wal ilmu indallah. Wal ilmu dalau ini sumra istanafia ini dua'i ya wala'ilm indallahu ta'ala Alam. nah berarti itu jadi ringkasnya, itu adalah ejekan dari Allah ginaan dari Allah tahakum ini sebagai, sebagai bukti yang menunjukkan tentang rusaknya perkataan orang yang menisbatkan ciptaan perbuatannya dia sendiri itu adalah kepada dirinya sendiri istiklalan tidak ada kaitannya dengan Allah jadi mananya gulat Mereka punya keyakinan Perbuatan mereka itu Tidak ada kaitan dengan ciptaan Allah Tapi mereka sendiri yang menciptakan Dan itu enggak benar Dan itu enggak Benar Maka disinilah Layaknya dan tepatnya Hadis ini dibawakan kepada Dalam Kitab Tauhid Punyanya Imam Bukhari Kenapa? Karena Tauhid Rukhufiyah diantaranya adalah kita meyakini perabotan kita ciptaan Allah Ta'ala. Tauhid al-Rububiyah kita punya keyakinan bahwasanya perabotan kita termasuk ciptaan Allah. Itu tuntutan keyakinan kita tentang Tauhid al-Rububiyah. Rubiyahnya Allah yang mutlak yaitu diantara perabotannya. Tuntutannya perabotan kita seluruhnya adalah ciptaan Allah Ta'ala. Perabotan hamba ciptaan Allah Ta'ala diantaranya adalah? Tukang gambar yang mereka menggambar, pertama mereka adalah ciptaan Allah. Makhluknya Allah. Semakalul karimah rahmatullah hadis taqul alal anil amala mansubun ilal abdi. Hadis hadis ini menunjukkan bahwasanya al amal dinisbatkan kepada hamba. Li anna ma'nal kasb itibaruji ata ini. Fistafaatul matlub minha. Walallahu az-Zubqari fi taktsiri hadzal naw' fil bab wa ghairihi fa anhu ana qala lafdi fil qur'ani makhluqun Artinya kata Germani ringkasnya bisa jadi maksudnya Ibnu Bukhari dalam memperbanyak bentuk dalam pembikinan bab dan yang lainnya sekali pembentukan bab di sini macam-macam bab di sini dibawakan dengan sebanyak ini maksudnya bisa jadi menjelaskan boleh bolehnya ya kan ucapan lakdibil Quran makhluk itu boleh saja Jawab manukila anhu bolehnya apa yang telah ternukilkan dari beliau Imam Bukhari bahwasanya Imam Bukhari mengatakan kalau lah riwayat itu sahih dari beliau Beliau ngomong Laf di Quran makhluk Ini Masyur dari zaman dahulu sampai sekarang Tentang fitnah Mehnaba Kalkul Quran Sampai Imam Bukhari terfitnah Dengan beliau mengatakan Quran itu makhluk padahal beliau tidak Kalau lah benar Beliau cuma ngomong laf di bilquran makhluk Kalau lah benar, cuma beliau mengomong lafdi bilqur'an makhlukun. Itu kalau benar riwayatnya. Ya, Sehingga terjadi fitnah ataupun Mihna, mihnatul qur, quran bukhari termasuk terfitnah. Bahwasanya mengatakan quran ma, makhluk. Padahal yang diusapkan kalau lah itu benar. Bilangnya apa? Lafdi bilqur'an ini bilqur makhluk. Ya ini, Al-fatihah berkuat maknanya seperti kita bilang Alhamdulillahirobbilalamin Al-Rahman Al-Rahim Al-ikyom ini adalah dengan Al-Quran dalam makhluk. Mananya talafutku, kiro hati bacaanku. Tapi yang malfut yang diucapkan makro yang dibaca bukan makhluk. Nah, tapi karena terjadi Kesangat kesamaran sehingga menjadilah terfitnah Imam Bukhari termasuk dari kalangan orang yang mengatakan Al-Quran makhluk. Sehingga dibikinlah kita boleh Imam Bukhari dengan kita apa? Khulku Ab Alil ibad. Di sana panjang lebar mendatangkan masalah ini di antaranya adalah jadikan dalam kitab kita ini. Kullu katsaha Al Quran min hadal ittalaq. Berkata Ibn Hazir Rahmatu Ta'ala Telah sahih riwayat dari Imam Bukhari Kutsaha'an hu anil Bukhari Telah sahih Telah datang riwayat yang sahih dari beliau Imam Bukhari bahwasnya beliau berlepas diri dari Mengitlakan kalimat laf di Al-Quran makhluk Bagaimana tabaroknya? Bagaimana berlepas dirinya beliau? Fakolah maka beliau berkata Kullu Kulu manakola anni Anni qultu lafdi bil Qur'an makhluqun fa kadzaba alayya. Siapa saja yang menukilkan dariku bahwasanya aku mengatakan lafdi bil Qur'an makhluq maka itu telah telah dusta terhadap saya. Wa inna ma qultu dananya saja aku katakan kata Imam Bukhari afalul ibad makhluqatun. Aqra dzalika unjarun. Unjar ini mengeluarkan riwayat ini dari Imam Bukhari Fitar Jamatul Bukhari dalam kitab perawinya Bukhari min tarikh Bukhara min tarikh Bukhara dari tarikh Bukhara sejarah kota Bukhari kota Bukhara Bukhara nama tempat Bukhara dengan, suhihi, dengan saat yang sahih sampai kepada Muhammad bin Nasr al-Marwazi al-Imam al-Mas'ud bahwasanya Mahat bin Nasr al Marwazi, seorang Imam yang mesudi ini pernah mendengarkan Imam Bukhari mengatakan hal itu al Ab Ibad makhluk bukanlah di Al Qur'an makhluk pun. Pembintori Ki Abi Omar Wahmadah bin Nasr al Nesaburi al Khafaf an Nusami al Bukhari ayakul bahwasanya Khafaf ini berkata, dia mendengarkan Imam Bukhari berkata dari kaya nya pada leka al al Ibadi makhluk qotun perbuatan, perbuatan hamba adalah makhluk adapun lafat laf di bilquran makhluk ini diingkar oleh Imam Bukhari tapi dinisbatkan kepada beliau akhwat eh, taruhlah kalau memang sahih dari Imam Bukhari ya kan maknanya adalah lafat qudi lafatku dengan alquran maksud berarti kita membaca alhamdulillah alamin suara saya makhluk gerakan mulut saya adalah makhluk, lisan saya bergerak-gerak adalah makhluk. Itu yang diingin-inginkan. Ya kan? Suara saya makhluk. Alhamdulillah rabbil suara saya. Suara saya makhluk. Yang ku suarakan adalah Al-Qur'an kalamullah. Ah. Apa itu? Demikian juga yang ku lafadzkan kalamullah, Lapatku makhluk. Ah. Sehingga toleransi di sini dalam kalimat yang belantara terakhir dari saif bin Basrul Taala seadanya pun seperti itu cuma yang lebih asal-ahsan katanya apa tengok di situ alafad pertanyaannya yah tamalu awdo amilafdi atalafudi kalau mau lebih jelas daripada kalimat lafdi bilang saja talafudi ma yah makna al makul karena lafdi itu mungkin mengandung makna alafad tapi kalau lafzi enggak mengandung makna mutalafat bihi. Ah. Enggak benar mana makpun. Tak lakin ahsan minhu sauti Kalau lebih bagus daripada lafzi atau men talafzi, bilang saja sauti suaraku. kalau id arad al-lafza bi ma'na saut, Kalau mengingin bilang lafzi, lafadzku dengan makna saut, enggak ada halangan. Kenapa amal itu niat? Amalan itu adalah terkait dengan niat. Niatnya-niatnya bukan Al-Qur'an tuh makhluk ya sudah enggak apa-apa. Karena kalamnya bukan kalam yang terlarang dari sisi asal asalnya. Enggak ada larangan. Tapi kita perhatikan. Qala bil bashra ta'ala wa ma dhalika illa li'anna lafzi bil Qur'an muhtamilatun. Karena lafaz ucapan kita lafzul Qur'an ad adalah kalimat yang muhtamilah. Kalimat yang mengandung makna positif dan makna negatif namanya muhtamilah. Lafdhi bil Qur'an makhluqun itu kalimat yang muhtamilah, kalimat yang mengandung makna negatif dan makna positif. sehingga terjadi ingat terhadap Imam Bukhari. Fallia tabarra'a minha karena karena muhtamilah makna yang negatif dan positif, beliau Imam Bukhari berlepas diri dari kalimat tersebut. Lima dari annahu yahtamlu Laf di, laf di sautu. Lian adalah saut. Bisa jadi laf di mengandung makna saut. Wiyah tama yang diucapkan ini. Quran makru pada lihat balia databar amin dalikah kama angka roda legat jam unminnasalafri allah yatawas salaf bidalikah ilakohil jaminya. Karena kan itulah. Sekarang banyak dari kalangan salaf mengingkari ucapan Rafdi tadi itu biar enggak mengarah kepada perkataannya Jahmiyah. Karena Jahmiyah punya kalimat yang jelas yaitu Qur'an ma makhluk. Kemudian di sini ada menempat merempet Rafdi berquran makhluk. Biar nyrempet-nyrempet ini enggak ada laki nyrempet jauh maka bilang saja yang la yang lain. Sauti bil Qur'an makhlukun. Lafazudi bilqur'an makhlukun tapi seandainya bilang lafzi bilqur'an maka dengan niatnya adalah bukan malfuz ya enggak apa-apa kata Syekh bin Bas rahimahullah. Qala farqun bainal lafat was-saut. Kata Syekh bin Basrah pun merangkap lafadz saut. As-saut la Kalau lafadz ada istibadah ada kesamaran, saut gamblang. Walafaz qat yu awal, lafadz ini kadang dicari takwil alal malfuz Atas malakut. Kalau malakut berarti apa? Kur, Qur'an mak makhluk. Kalau kolok bimana makhluk seperti kolok bimana makhluk bisa alis seperti itu. Faliha tabar amin. Mendalikan bahwa an-nauyubayyinu an-naf'alaw makhluk kotton. Bahwasanya beliau menjelaskan Perbuatan hamba adalah makhluk. Oh, makhluknya Allah. Mendalikan aswatuhum kama takadama diantara perbattannya al-amba adalah makhluk adalah suaranya hamba adalah makhluk. Perkara laganya saud maaf istibahun apa Allah angkat saud ak, kalau kita bilang saud tibulkan makhluk itu tidak ada istibah ya sah? Tidak ada kesamaran? Apa Allah angkat semua kalau maafkan engkau? Sebabnya saud tidak kalau saud tidak ada istibah, tidak ada kesamaran. Suara kita adalah makhluk. Suara kita dikenalburan makhluk ini tidak ada kesamaran. Kamu bilang katanya saud tuhwa suaranya dia. Ma'asyaAllah, suallah sautahuwa manusia enggak mendengarkan kecuali suaranya dia. Nah, suaranya suaranya yatim mbak, mbaksa. Mawas sautulloh bukan suaranya Allah, bukan suaranya Allah. Maka pertanyaan lanjutannya, gimana kalau lapet? Apa bedanya lapet dengan saut? Kata Seven Bass kalau lapet, yah Kamu yang lebih jelas daripada lapet, bilang saja talak pudi. Daripada bilang lafdi, bilang saja talafudi. Itu lebih jauh daripada kesamaran. Maka dikatakan, talafudi ma yahtamilu maknal maf'ul. Kalau lafdi bisa mengandung makna maf'ul. -maf mana Apa mana maf'ul? Maghruh. Malfud. Itu kalam? Kalamullah. Walakin ahsan min akan kentapir lebih bagus daripada talafudi. Lebih bagus daripada lafdi. Yaitu kalau kita bilang, sauti bil qur'ani makhlukun. Wa ila arada lafdhu bi makna saut ma mahdurun al a'malu bi niyat taralah memang dia ingin bilang lafdhi bil quran makhluqun maknanya adalah saut yang enggak ada larangan enggak ada larangan kenapa karena amalan sesuai dengan ni niatnya enggak bilang enggak ada niat quran makhluq ya sudah enggak apa enggak apa-apa namanya itu pendapat ulama Imam Ibnu Bukhari juga beliau termasuk Ha? Terfitnah dengan ini sehingga banyak orang dari zaman itu, dari kalangan para ulama juga sejaman dengan beliau ha? melancarkan bantahan keras terhadap membocorkan bahasanya termasuk yang terserumus dalam ucapan Quran apa Ma makhluk sehingga beliau bukan tulisan sebagai, apa, sebagai tabriah sebagai pembersihan di diri makhluk jadi kita perhatikan sampai hari ini. Ya kan enggak asing. Seorang alim dituduh ini tuduh itu dengan kalimat-kalimat yang mungkin bisa anut jadikan apa? tuduh tuduhan. Semua boleh tuduh takfiri. Dituduh keras. Dituduh sitjal apa sitjal, tasarruq. Misalnya misalnya misalnya disebutuh dengan apa? amil. Sorongnya penguasa. Bahkan dikelari dengan kelari yang tidak. Layak dan yang yang lainnya. Sebab saya albar itu dengan irja, ini semuanya fitnah dari zaman ke zaman terus nggak akan lepas seorang alim pun dimanapun berada. Seperti piyadamat, syahya dituduh dengan apa? Apa tujuan yang paling hajadi? Ini sangat ramai. Maksud itu dengan apa? Tuduh takfiri Boyong sana kemari Takfiri, takfiri, takfiri Keras Keras apanya yang keras Kita ini orang-orang yang loyo Apa kemampuan kita dalam Mengamalkan syariat <tuh> Tapi itulah apa yang terjadi Nasallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh